14. fejezet Ránézésre az ember fel sem tételezte volna Klaus Wintzerről, hogy valaha is tagja volt az SS-nek. Először is jóval alatta maradt az előért 180 cm-es testmagasságnak, másodszor pedig rövidlátó volt. 40 éves korára kövérkés és sápadt emberkelett, borzas szőke hajjal és félingmodorral. Tulajdonképpen talán a legkülönösebb pályát futotta be az összes ss között. 1924-ben született, egy bizonyos Johann Winzer nevű vízbádeni hentesmester fiaként. Hatalmas termetű, nagy természetű apja, már a húszas évek elejétől lelkes támogatója és követője volt Hitlernek és a náci pártnak. Klaus már egészen kicsikorától emlékezett arra, ahogyan apja esténként hazatért a kommunistákkal és a szocialistákkal rendezett utcai csetepatékról. Klaus az anyjára ütött, és apja mérhetetlen csalódására kicsi lett, gyenge, Rövidlátó és békeszerető. Utálta az erőszakot, a sportot és a Hitlerjugendet. Csupán egy valamiben jeleskedett, tizenéves korában beleszeretett a kézírásba és imádott cirkalmas iratokat készíteni, ami apja szerint hülyéknek való foglalatosság volt. A nácik hatalomra jutása után virágzásnak indult az apja üzlete. A pártnak tett korábbi szolgálatai jutalmául kizárólagos szállítója lett a helybeli SS laktanyának sodálattal bámulta masírozó eszesz fiatalokat, és titokban azt remélte, hogy egy szép napon az ő fia is felveszi a sucz fel fekete ezű Klaus semmi jelét nem adta ez irányú hajlandóságának, helyette inkább régi fóliásokat, okleveleket, böngészett, vagy színes tintákkal, a betűírás gyakorlásával töltött az idejét. Elkezdődött a háború, és 1942 tavaszán Klaus betöltötte 18. életévét, sorköteles lett. Lapáttenyerű, nagyhangú, zsidógyűlölő apjával ellentétben mindig is kistermetű, sápkóros és szégyellős természetű volt. A hadseregben irodai munkát akartak rábízni, de az orvosi vizsgálaton kiszuperálták és hazakülték. Apja számára ez volt az utolsó csepp a pohárban. Johan Winzer vonatra ült és elment Berlinbe egy barátjához, akivel még a régi szép verekedős napokból ismerték egymást. Az illető azóta nagyon magasra emelkedett az eszben, és Johan Winzer azt remélte, talán az ő segítségével mégis sikerül egy olyan helyre bejutatnia a fiát, ahol szolgálhatja a birodalmat. Barátja rendkívül segítőkész volt, de persze ő sem tehetett valami sokat. Az iránt érdeklődött, vajon van-e olyas valami, ami az az ifjú Klaus különösképpen ért. Az apa röstelkedve bevallotta, hogy a fia ügyesen ír kézzel okleveleket. A barát megígérte, hogy mindent megtesz, ami csak tőle telik, és mellesleg megkérte az apát, hogy készítessen Klauszsal egy szép, cirkalmas pergamerre írott köszöntőt egy bizonyos Fritz Zuren nevű eszeszőr nagy részére. oda Klaus megtette, amire kérték, és kéziratát egy héttel később egy ünnepélyen átnyújtották Zurennek a munkatársai. Zurent, a zsázelháuzai koncentrációs tábor vezetőjét éppen akkor vezényelték át a még hírhettebb Ravensbrückeni lágerbe, hogy ott lássa el a parancsnoki tisztet. Zúrent 1945-ben végezték ki a franciák. Az RSH-a berlini főhadiszállására rendezett ünnepsége mindenki csodálattal adózott a cirkalmas irománynak, nem utolsó sorban egy bizonyos Alfred Naujocks nevű SS6 -nagy. Ő volt az, aki végrehajtotta a Gleivici rádióállomás elleni álcázott támadást 1939. augusztusában a lengyel-német határon, amikor lengyel egyenruhába öltöztetett, koncentrációs táborból származó foglyok hulláit hagyták hátra a Németország elleni lengyel támadás bizonyítékaként. Ez szolgáltatta Hitler számára az ürügyet Lengyelország egy héttel későbbi lerohanásához. Naú Joks megkérdezte, kikészítette az iratot, majd mikor megmondták neki, azt kérte, hogy az ifjú Winzert hozzák fel hozzá Berlinbe. Még mielőtt felocsúthatott volna, Klaus Winzer mindenféle kiképzés nélkül az SS tagja lett, Letetették vele a hűséges és a titoktartási fogadalmat, majd közölték vele, hogy egy szigorúan titkos birodalmi vállalkozáshoz helyezik. A vízbádeni hentes örömében a hetedik mennyországban érezte magát. Azt a bizonyos vállalkozást akkoriban az RSHA hatos ügyosztályának F-szekciója felügyeletével egy műhelyben hajtották végre Berlinben, a Delbüchstrasszén. Alapjában véve egyszerű kis ügy volt. Az SS 100 000 számra akarta előállítani a hamis 5 fontos és 100 dolláros bankjegyeket. A bankjegyekhez szükséges papírt Berlin mellett a Speckhauseni Birodalmi Pénzjegnyomda papírjára készítette. A Delbüch Strasszei műhelynek az volt a feladata, hogy megfelelő angol, illetve amerikai vízjelekkel lássa el a bankjegyeket. Klaus Winzerre éppen azért volt szükségük, mert kiválóan ismerte a papírokat és a festékeket. Az alapgondolat az volt, hogy majd hamis pénzzel árasztják el Angliát és Amerikát, és így teszik tönkre a két ország gazdaságát. Amikor 1943 elején végre sikerült kikísérletezni a megfelelő vízjelet az angol öt fontos bankjegyhez, a nyomólemezek és klisék készítését a schasselhausen koncentrációs tábor 19-es számú blokkjára bízták, ahol SS-irányítás mellett zsidó és nem zsidó származású grafikusok dolgoztak. Winzer feladata a minőségi ellenőrzés volt. Az SS ugyanis feltételezte fogjairól, hogy munkájuk közben szándékosan ejtenek majd hibát. Két éven belül a beosztottjai átadták tudásuk legjavát Klaus Winczernek, és ez elegendő volt ahhoz, hogy valóban kitűnő hamisító váljék belőle. 1944 vége felé a 19-es blokkot használták föl arra is, hogy hamis, személyazonossági papírokat készítsenek az SS tisztek számára arra az esetre, ha Németország összeomlik. 1945 kora tavaszán megszűnt ez a kis zárt világ, amely a maga módján még boldog is volt, ha a német összeomláshoz hasonlítjuk. Az egész tevékenységet felszámolták, majd a résztvevők Bernhard Krüger SS-százados parancsnoksága alatt átköltözött Ausztria távoli hegyei közé, hogy ott folytassák a munkát. A csoport délfelé indult, és felső Ausztriában a redül cipf nevű helység elhagyott serfőzdőjében látott újrahamisításhoz. A háború vége előtt néhány nappal Klaus Winzer könnyezve figyelte, amint az általa hamisított több millió angol font és több milliárd dollár a tófenekére süllyed. Hazatért Wiesbadenbe. Az ssz soha nem kellett éheznie, és döbbenten látta, hogy most, 1945 tavaszán a polgári lakosság szint az éhhalál küszöbén áll. Vízbádent az amerikaiak szállták meg, és bár nekik bőségesen volt ennivalójuk, a németeknek csak morzsák jutottak. Rosszul ment a sor az apjának is, akiről most hirtelen kiderült, hogy egész életében a nácizmus eskütellensége ellensége volt. Az üzletben, amelyet azelőtt roskarásig töltött a sok húsféleség, most egyetlen fűzér kolbász lógott a csillogó kampókon. Anya elmagyarázta, hogy minden élelmet az amerikaiak által kibocsátott élelmiszeri jegyekre adnak. Klaus döbbenten nézte a jegyeket. Észrevette, hogy ott helyben nyomtatják őket olcsó papírra, majd magához vett néhányat, és pár napra visszavonult a szobájába. Amikor ismét előbbújtonnét, több évre való amerikai élelmiszeri jegyet tett le halára rémült anyja elé. Annyi volt, amiből valamennyien bőségesen megélhettek egy fél évig. De ezek hamisak, nyögte az anyja. Klaus türelmesen elmagyarázta neki azt, amiben teljes szívvel hitt. Nem hamisítványokról van szó, csupán arról, hogy a jegyek egy másik géppel készültek. Az apja is mellé állt. Csak nem azt akarod mondani, bolondasszony, hogy a mi fiunk élelmiszer jegyei a jenki jegyeknél? Erre az évre nem volt mit válaszolni, különösen azután, hogy még aznap este négyfogásos vacsorát ehettek. Klaus Winzer egy hónappal később megismerte a Vízbádeni Fekete Piac koronázatlan királyát, a magabiztos, mindig divatosan öltözködő Otto Klopszot és már is üzlettársak lettek. Winzer végtelen mennyiségben gyártotta az élelmiszerjegyeket, Benzíjegyeket, határ átlépési papírokat, jogosítványokat és az amerikai katonai engedélyeket. Klopsz pedig élelmiszert, benzint, autógumit, nejlóharisnyát, szappant, kozmetikumokat meg ruhákat vásárolt rajtuk. A zsákmányból megtartott annyit, amennyi elég volt ahhoz, hogy vincerékkel együtt jól megéljenek, a többit meg eladta a fekete piacon. Nem tett bele 30 hónap, és 1948 nyarán Klaus Vincer gazdag ember volt. Pankszámláján 5 millió birodalmi márka feküdt. Halára vált anyjának így mondta el egyszerű filozófiáját. Nem arról van szó, hogy egy okmány valódi vagy hamis, hanem hogy eléri a célját vagy sem. Ha egy határátlépési engedélynek az a feladata, hogy az embert átjutassa az ellenőrzési ponton, és ennek eleget tesz, akkor az egy jó papír. 1948. októberében a sors már másodszor űzött piszkos tréfát Klaus Winzerrel, a hatóságok pénzreformot hajtottak végre, és az új márkával helyettesítették a régi birodalmi márkát. A régi helyett azonban nem ugyanannyi újat adtak, egyszerűen eltörölték a régi pénzt, és mindenki kapott ezer új márkát. Vinczer tönkrement. A vagyonából ismét csak haszontalan papír maradt. Lassan kezdett feltöltődni a piac, ezért a feketézőkre már nem volt szükség. A nép elüldözte klopszot, és Vinzernek is menekülnie kellett. Egyik saját hamisítású engedélyével a kezében egyenesen a Hannoverben székelő brit zóna katonai főparancsnokságára hajtott és állásért folyamodott a brit katonai kormányzat útlevélosztályán. Kiváló ajánlásokat hozott magával a vízbádeni amerikai hatóságoktól. A papírokon egy valódi ezredes aláírása díszelget, és ez így is volt rendjén, hiszen ő maga hamisította saját kezüleg. Az angol őrnagy, aki meghallgatta a kérelmét, letette a teáscsészéjét, és a fiatalemberhez fordult. Remélem, tisztában van azzal, mennyire fontos, hogy az emberek megfelelő okmányokkal rendelkezzenek, mondta nyomatékosan. Windszer teljes őszinteséggel biztosította az őrnagyot egyetértéséről. Két hónappal később újra rámosolygott a szerencse. Magányosan szopogatta sörét egy sörözőben, amikor megszólította egy férfi. Az illető Herbert Molders néven mutatkozott be. Bizalmasan elmondta Windszernek, hogy üldözik az angolok, és menekülnie kell az országból. A németeknek viszont csak is az angolok adhatnak ki útlevelet, ő pedig értetően nem meri ezt kérvényezni. Winzer olyasmit mormogott, hogy a dolog nem megoldhatatlan, de pénzbe kerül. Legnagyobb meglepetésére Molders egy valódi nyémát nyakéket húzott elő. Winzernek előadta, hogy egy koncentrációs táborban szolgált, és az egyik zsidó ezzel a családi ékszerrel akarta megvásárolni a szabadságát. Molders elfogadta, és gondja volt rá, hogy a gazdája meg se álljon a gázkamráig, majd az előírásokkal mit sem törődve vágta a zsákmányt. Egy hét múlva a Molderctől kapott fénykép segítségével Vindzer elkészítette az útlevelet. Még csak nem is hamisította. Erre nem volt szükség. Az útlevél osztályon egyszerű volt az ügymenet. Az útlevelet kérő személyek az egyes részlegnél jelentkeztek, ahol bemutatták az összes okmányaikat, és kitöltötték a szükséges űrlapokat. Távozások után okmányaikat hátrahagyták tanulmányozás céljaira. A kettes részleg megvizsgálta születési anyakönyvi kivonatokat, személyigazolványokat, stb., hogy nem hamisak-e. Utána ellenőrizte, hogy az illető nincse rajta a körözött háborús bűnösök listáján. Ha a kérelmet elfogadták, a részlegvezető által aláírt feljegyzés kíséretében az összes okmány továbbították a hármas részleghez. A kettes részleg jóváhagyásának vétele után a hármas részlegen elővettek a többi közül egy üres útlevelet a páncészekrényből, kitöltötték, beleragasztották a kérelmező fényképét, majd átadták az illetőnek, aki általában egy hét múlva jelentkezett érte. Vinczer tehát először is áthelyeztette magát a hármas részleghez. Egyszerűen kitöltött egy útlevélkérő lapot Moldersz új nevére, megírt egy elfogadó feljegyzést a kettes részleg nevében, majd odahamisította a tiszt aláírását Kettes részlegnél átvette az éppen elkészült 19 útlevél kérő lapot, és közébük csúsztotta Molder anyagát, majd az egészet bevitte Johnston őrnagyhoz. Az őrnagy megszámolta a 20 elfogadó feljegyzést, a páncélszekrényhez ment, és kiszámolt 20 üres útlevelet, majd átadta őket Vinzernek. Vinzer kötelességtudán kitöltötte, és hivatalos beégzővel látta el valamennyit, majd egy híján valamennyit kiosztotta a 19 boldog kérvényezőnek. A zsebre vágta. Az iratszekrénybe 20 útlevélkérő került, amely természetesen azonos volt a kiadott útlevelek számával. Még aznap este átadta Moldersnek az útlevelet és átvette a gyémát nyakéket. Rátalált új munkaterületére. 1949. májusában megalakult a Szövetségi Köztársaság és az útlevél ügyosztály az Alsó Szászországi Szövetségi Kormány hatáskörébe került, Székhelye Hannover lett. Winzer továbbra is ott maradt. Több ügyfele nem akadt. Nem is volt rájuk szüksége. Hetenként egyszer felfegyverezte magát valami jelentéktelen alakképével, amelyet a helybeli fényképésznél vásárolt, gondosan kitöltött egy útlevékérő lapot, mellékelte a fotót, hamisított egy elfogadó fejjegyzést a részlegvezető, akkor már nyugat-német tisztviselő aláírásával, majd az aznapi kérőlapokkal és elfogadó feljegyzésekkel átszorándokolt a hármas részleg vezetőjéhez. A tarapszám egyeszett, tehát ugyanannyi üres útlevelet kapott cserébe. Egy kivételével mindet az eredeti kérelmezők kapták. Az utolsó azonban minden esetben a zsebébe vándorolt. Ezután már csupán a hivatalos bélyegzőre volt szüksége. Ellopni nem akarta, mert az keltett volna. Egy éjjelre magához vette, és reggelre már kiváló lenyomattal rendelkezett Alsó-Szászország szövetségi kormányának hivatalos útlevélpecsétjéről. 67 alatt 60 üres útlevére tett így szert. Akkor beadta a lemondását, pironkodva fogadta feljebb valói dicséreteit gondos és precíz munkájáért. Ott hagyta Hannovert, Antwerpenben eladta a gyémányakéket és egy kis nyomdőüzemet indított be Osnabrückben. Akkor, amikor aranyért és dollárért, a piaci ár töredékért meg lehetett venni bármit. Ha Molders befogja a száját, soha nem akad össze az odesszával. Amikor azonban Molders épségben megérkezett Madridba a barátai közé, eldicsekedett az ismerősével, aki valódi nyugatnémet útlevelet tud szerezni annak, aki csak akarja. 1950 vége felé egy újabb barát látogatta meg Windsert, aki éppen akkortán nyitotta meg nyomdáját Osznabrückben. Windszer kénytelen volt mindenre igen mondani. Attól kezdve, ha az Odessa egyik tagja bajba jutott, Vincez-től kapta az új útlevelet. A rendszer tökéletesen biztonságos volt. Windszernek csupán egy fotóra volt szüksége, meg az illető életkorára. Annak idején minden egyes útlevélkérő lapról másolatot készített, még mielőtt azok a Hannoveri irattárba kerültek volna. Az üres útlevélbe azokat az adatokat vezette be, amelyeket még 1949-ben az űrlapokra írt. A név általában átlagos volt, a születési hely pedig messze a vasfüggöny mögül való, ahol úgysem ellenőrzi senki. A születési idő pedig nagyjából egyezett az ss -tag saját születési évével. Az adatokat ezután ellátta Alsó Százország hivatalos pecsétjével. Az új tulajdonos saját keze írásával, de új nevén írt alá átvételkor az útlevelet. A megújítás is egyszerűen ment öt év elteltével a körözött SS-tag párhol beadhatta kérelmét alsó kívül. A Bajorországi tisztviselő ugyanis általában csak átszólt Hannoveri kollégájának. Kiadtatok egy ilyen és ilyen számú útlevelet 1950-ben Walter Schumann részére, aki itt és itt, ekkor és ekkor született? Hannoverben az ügyintéző átfutja nyilvántartást és azt válaszolja? Igen. A Bajor tisztviselőt megnyugtatja Hannoveri kollégának válasza. Az útlevél nem hamis, erre kiadja az újat, amelyet aztán Bajorország pecsétjével lát el. Amíg a Hannoveri nyilvántartásban szereplő fotót össze nem hasonlítják a műntjeni megújítási kérjelmen látható képpel, addig nem lehet probléma. És ilyen összehasonlításra soha nem került sor. Az irodai hivatalnokokat a pontosan kitöltött, jóváhagyott nyomtatványok meg az útlevélszámok érdeklik nem holmi fényképek. Egy vinzerféle útlevél tulajdonosának csak 1955 után több mint 5 évvel az eredeti, Hannoveri kibocsátás után kell megújításért folyamodnia. Az útlevél birtokában a körözött ssz tag beszerezheti az új jogosítványt, a társadalombiztosítási kártyát, a bankszámlaszámát, a hitelkártyát, avagy a rövidebbre fogva az új személyazonosság összes kellékét. 1964 tavaszára Vinzer a 60 darab eredetiből 42 darabot már kiadott. A ravasz kisember azonban óvatos volt. Felrém lett előtte, hogy egy napon az Odesszának talán már sem rá, sem a szolgálataira nem lesz többé szüksége. Egyetlen ügyfelének sem ismerte ugyanis a valódi nevét, mert ez felesleges volt ahhoz, hogy új névre szóló új útlevelet készítsen valakinek. Ezért aztán minden fényképről másolatot készített. Az eredetit beragasztotta az útlevélbe, és elküldte, de a másolatot megtartotta. Az egyes fotókat külön kartonokra ragasztotta. A kép mellé odagépelte az új nevet, a címet, a nyugatnémet útlevélben a címet is feltüntetik, meg az útlevél számát. A kartotékokat egy dossziéban tartotta. Ez a dosszié volt az életbiztosítása. Egy példányt otthon őrzött, egy másikat pedig letétbe helyezett egy cürihi ügyvédnél. Ha az Odessa valaha is megfenyegeti, elmondja nekik, hogy a dosszié létezik, és figyelmezteti őket, ha bármi baj történne vele, a cürhi ügyvéd a birtokában levő másolatokat megküldi az érintett hatóságoknak. A fotókat azután a nyugatnémetek hamarosan összevetnék a körözött nácik képeivel. Ha csupán az útlevélszámokat ellenőrzik mind a 16 szövetségi fővárosban, már is kiderül, hol lakik az illető. A lebuktatáshoz még egy hétre sincs szükség. A terv volt, és ez hozzájárult ahhoz, hogy Klaus Winzer erőben, egészségben és persze életben töltesse hátra levő napjait. Nos, ez volt az az ember, aki lekváros pirítost majszolgatva ült kávéja előtt, és azon a péntek reggelen fél kilenckor az Osnabrück cejtungot olvasgatta, amikor megcsörrent a telefon. A vonal túlsó végéről előbb parancsolóan, majd megnyugtatóan beszélt a hívó. Magát semmi, de semmi veszély nem fenyegeti, nyugtatta meg a Werwolf. Egy átkozott riporterről van szó. Értesülésünk szerint oda fog menni őhöz. Ne féljen. Az egyik emberünk szorosan a nyomában van, és egy napon belül az egész dologra pontot teszünk. De most tíz percen belül el kell tűnnie. Figyeljen, elmondom, mit tegyen. Harminc perccel később a nagyon megviseltek látszó Krausz Winzer már összecsomagolta a legszükségesebb holmiát, tétova pillantást vetett a faliszép irányába, ahol a dossziét tartotta, majd úgy döntött, hogy mégsem lesz rá szüksége. A döbbenten figyelő cselédnek, Barbarának elmondta, hogy nem megy be a nyomdába. Úgy döntött, hogy rövid szabadságra az osztrák alpokba megy. Egy kis friss levegőre van szüksége. Nincs is annál egészségesebb. Barbara a küszöbön állva tátott szájjal nézett Vinzer elrobogó Opel kadettje után. Kilenc óra után tíz perccel a várostól nyugatra 5 kilométerre levő elagázásnál volt, ahol a mellékút csatlakozott az autópályához. A kadett éppen a felhajtó haladt amikor az út másik oldalán egy fekete jaguár fordult le az autópályáról osnabrück irányába. Miller a város nyugati végén a Szárplasznál talált egy benzénkutat. Elgyötörte, mászott ki a kocsiból. Az összes izma fájt, a nyakát pedig, mintha kalodába zárták volna. Az előző este elfogyasztott bortól olyan volt a lehellete, mint a mustárgáz. Töltse tele, szupert kérek, mondta a kutasnak. Van itt egy telefonfülke? Ott a sarkon, felelte a fiú. A telefon felé menett Miller észrevett egy kávéautomatát, és a fülkébe már egy csésze gőzölgő kávéval érkezett. Átlapozta az oszna telefonkönyvet. Volt néhány vinzer nevű, de csak egy Klaus. A név kétszer is szerepelt. Az első bejegyzés mellé odanyomtatták, nyomdás. A második Klaus vinzer mellett a prép rövidítés volt olvasható, ami egyértelműen az illető lakására vonatkozott. Kilenc óra húsz volt az idő. Ilyenkor már mindenki dolgozik. A nyomdaüzemet hívta. Valószínűleg az előmunkás vette fel a kagylót. Sajnálom, még nincs bent, mondta egy hang. Kilenckor pontban itt szokott lenni. Bizonyára hamarosan megérkezik. Kérem, hívja újra egy fél óra múlva. Miller megköszönte, és azon tűnödött hívja -e otthon. Inkább nem. Ha Vinzer odahaza van, Miller személyesen akar találkozni vele. Megjegyezte a címet, és kilépett a fülkéből. – Merre van a Westerberg? – tudakolta a kutastól, miközben fizetett, és egyúttal azt is nyugtázta, hogy megtakarított pénzéből már csupán 500 márka maradt. A fiú az út túlsó felé bicentett. – Az ott francos környék, az összes gazdag arra lakik. Miller vásárolt magának egy várostérképet, és kikereste az utcát. Alig tíz perc volt innét. A házat egyértelműen jómódú ember lakta, mint ahogy az egész környéken érződött a jólét. A jaguárt a kocsi felhajtó végé hagyta, és oda sétált az ajtóhoz. A lány, aki a csengetésre megjelent, alig volt húsz éves, és rendkívül csinos teremtésnek látszott. Kedvesen mosolygott Millerre. Jó reggelt, Windsor urat keresem. Ó, ő már elment, uram. Még húsz perce sincs. Millernek némi idejébe tellett, hogy felocsúdjon. Vinzer bizonyára valami dugóba keveredhetett a nyomdába menet. Milyen kár, reméltem, hogy még itthon érem magyarázta a lánynak. Nem dolgozni ment ma, uram. Ma reggel nem oda ment, hanem szabadságra, hangzott a lány segítőkész válasza. Miller szerette volna legyűrni magában az egyre erősödő pánik hangulatot. Szabadságra? Az ilyesmi különös ebben az épszakban. Mellesleg improvizálta gyorsan. Ma reggelre megbeszéltük ezt a találkozót. Ő kért, hogy látogassam meg. Milyen kár? Felelte kínosan feszengve a lány. Nagyon hirtelen távozott. Volt egy telefonja a könyvtárszobában. Barbara, mondta, mert hogy így hívnak, Barbara, egy hétre Ausztriába megyek szabadságra. Csak egy hétről van szó. Ezt mondta. Én semmit sem tudtam a terveiről. Meghagyta, hogy hívjam fel az üzemet, és mondjam meg, egy hétig távol lesz. Azzal el is robogott. Az ilyesmi egyáltalán nem jellemző úra. Ő mindig olyan nyugodt. Miller reményei lassan foszlottak. Nem mondta, hova megy, tudakolta. Nem mondott semmit, csak azt, hogy az osztrák alpokba. Címet sem hagyott, ahol kapcsolatban lehet lépni vele. Éppen ez a legfurcsább. Már úgy értem, mi lesz a nyomdával. Akkor hívtam őket, mielőtt maga érkezett. Nagyon meg voltak lepődve, mert rengeteg a megrendelésük. Miller gyors fejszámolásba fogott. Winzer legalább fél órányi egérútat nyert. Ha óránként 120-szal vezet, akkor már legalább 60 tett meg. Ez annyit jelent, hogy két óra kell, hogy egyáltalán megpillanthassa Winzer kocsiját. Túl sok. Két óra alatt Vinzer akármerre lehet. Másrészt semmi bizonyíték nincs arra, hogy valóban Ausztria felé ment. Beszélhetnek akkor a feleségével? Barbara különösen nézett rá és kuncogni kezdett. Nincs felesége, mondta. Egyáltalán nem ismeri Vinzer urat? Még soha nem találkoztunk. Hát, ő nem olyan nősülős fajta. Nagyon kedves meg minden, de a nők nem érdeklik, ha érti, mire gondolok. Tehát egyedül lakik itt? Engem leszámítva, mert hogy én bent lakó vagyok. De itt nem fenyeget veszély. Legalábbis abból a szempontból, kuncogta a lány. Értem. Köszönöm. Miller már indulni akart. Nagyon szívesen, válaszolta a lány, és nézte, hogy Miller visszasétál a Jaguárhoz, amire már korábban felfigyelt. Ha már vinzer amúgy is távol van, azt remélte, talán sikerül egy kedves fiatalembert becsalogatnia egy éjszakára, mielőtt a munkadója hazatér. A nagy robajjal távozó Jaguárt figyelve sóhajtva gondolt mindarra, ami lehetett volna majd becsukta a bejárati ajtót. Miller érezte, hogy a legutóbbi és érzése szerint az utolsó kudarc után hogyan keríti hatalmába a fáradtság. Feltételezte, hogy Bayernek sikerült kiszabadítania magát kötelékeiből, és első dolga az volt, hogy még a Stuttgart-i hotelből figyelmeztette vinzert. Pedig milyen közel volt már, csupán egy negyed óra választott el céljaitól. Elhajtott a régi városka középkori fala mellett, a térképről tájékozódva a Theodor Hoyce ment. Itt az állomás előtt leparkolt, és szobát vett ki a tér másik oldalán álló Hohenzollern hotelben. Szerencséjére volt szabad szoba, így hát felment, levetkőzött, és az ágyra vetette magát. Volt valami, ami idegesítette, valami apró részlet, amelyre elfelejtett rákérdezni. Amikor fél tízkor álomba zuhant, még mindig nem tudta a megoldást. Mackenzen fél egyre ért Osznabrück belvárosába. Befelé menet megnézte a Westerbergi házat, de a jaguárnak nem volt nyoma. Mielőtt odament volna, még fel akarta hívni a Werwolfot, háthazóta újabb hírei vannak. Az Osznabrücki postahivatal épülete történetesen a Theodor Hoiszplácra néz. A tér egyik oldalát a pályaudval foglalja el, a másikat pedig a Hohenzollern Hotel. Amikor Mackenzen leparkolt a posta előtt, hirtelen vigyorra húzódott a szája. A keresett kocsi az állomás előtt állt. A Verwolf ott jobb hangulatban érte. Akkor hát rendben van. Egyelőre vége a pániknak, mondta a gyilkosnak. Sikerült még időben elérnem a hamisítót, aki elpucolt a városból. Az előbb ismét hívtam. Valószínűleg a cseléd vette fel. Elmondta, hogy Windszer távozása után húsz perccel egy fiatalember kereste, aki egy fekete sportkocsival jött. Nekem is vannak híreim, újságolta Mackensen. A jaguár itt parkol a téren, éppen velem szemközt. Valószínűleg bent alszik a hotelben. Akár a szobájában is elintézhetem, majd hangtompítót használok. Lassabban a testel, mire való ez a kapkodás? figyelmeztette a verwolf. Először is nem szabad a városon belül elintézni. A cseléd már látta őt is, meg a kocsiját is. Valószínűleg jelenteni a rendőrségen. Ezzel felhívnánk a figyelmet a hamisítónkra, már pedig ő könnyen pánikbe esik. Őt nem keverhetjük az ügybe. A cselédlány vallomása ráterelhetni a gyanút. Először felhívják telefonon, mire ő eltűnik, majd felkeresi egy fiatalember, akit viszont lelőnek egy szállodai szobában. Túl kockázatos. Buckingham a szemöldökét ráncolta. Igaza van, szólalt meg végül. Akkor kell elbánnom bele, amikor távozik. Valószínűleg marad még néhány órát, megpróbál majd valami szálat találni, ami elvezetheti a hamisítóhoz. Nem fog sikerülni. Még valami. Van Millernél diplomata táska? Igen, feleltem a kenzen. Tegnap nála volt, amikor a kabaréból kijöttek. A szobájába is magával vitte. Vajon miért nem a csomagtartójába hagyta? Vagy a szállodában? Azért, mert fontos a számára. Érti, mire gondolok? Igen. Az a leglényegesebb, hogy látott engem, és ismeri a nevemet, meg a címemet. Tudja, hogy Bayer és a hamisító kapcsolatban állnak egymással. Az újságírók pedig általában jegyzetelni szoktak. Az a táska most élet- vagy halál kérdése. Akkor sem szabad a rendőrség kezébe jutnia, ha Miller meghal. Értettem. Szóval a táska is kell? Szerezze meg, vagy semmisítse meg, válaszolta Nürnbergből a hang. Makenzen egy percig gondolkodott. Az volna a legjobb, ha bombát telepítenék a kocsiába. A felfüggesztéshez erősítem, hogy csak akkor robbanjon, amikor nagy sebességnél dödszen egyet az autópályán. Kiváló, helyeselt a verwolf. A táska is meg semmisül majd? Egy olyan robbanószerkezettel, szerkezettel, amire gondolok, hamusen marad Millerből, a kocsiából meg a táskából. Ha nagy sebességnél következik be, akkor úgy néz majd ki, mintha baleset történt volna. A tanúk majd azt állítják, hogy a benzintartály robbant fel. Meg tudja csinálni? kérdezte verwolf. Mackensen elvigyorodott. A kocsi a csomagtartójában lapuló készlet minden bérgyilkos álma volt. Tartalmazott többek között vagy fél kilogramm plastikot és két elektromos gyújtacsot. Ó, hogy ne, dörmögte, nem gond. De csak sötétedés után tudok a kocsihoz férkőzni. A beszélgetést abba hagyva kinézett a postahivatal ablakán, majd csak annyit fakkantott a telefonba, bocsánat, és letette a kagylót. Öt perccel később újra jelentkezett. Elnézést, uram, most láttam Millert diplomatatáskástúl beszállni a kocsiba és elhajtani. Ellenőriztem a szállodát, valóban ott lakik. A csomagját ott hagyta, tehát visszatér. Ne aggódjon! Még ma éjjel kész leszek a bombával. Miller néhány perccel egy óra előtt ébredt, felfrissülve és valamivel nyugodtabban. Álmában eszébe jutott, mi nem hagyta nyugodni. Visszament Finzer házához. A cselédlány nem is próbálta leplezni, mennyire örül, hogy újra látja. Jó napot, hát már megint maga az? Üdvözölte sugárzó mosolyjal. Erre visz az út hazafelé, mondta Miller. Azt szeretném tudni, maga mióta szolgál itt. Ó, már vagy tíz hónapja, miért? Hát, tekintve, hogy vinzerúr nem olyan nősülős fajta, maga meg olyan fiatal, még nem tudom, kiviselte gondját, mielőtt maga jött. Aha, értem már. Fraulein Wendel volt a házvezetőnője. Ő most hol van? Kórházban. Azt hiszem a halálán van. Tudja, mer Borzasztó. Már csak ezért is különös, ahogyan Vinzer úr erről ma reggel. Minden nap megszokta látogatni. Nagyon szereti azt az asszonyt. Nem mintha valahis is félre ne lett volna közöttük valami, de már 1945 óta együtt voltak, és az hosszú idő. Winzer úr szinte rajongva szereti. Nekem mindig olyanokat szokott mondani, hogy Fraulein Wendel ezt így meg úgy szokta, meg hasonlókat. Melyik kórházban fekszik? kérdezte Miller. Hamarjában nem is tudom. Várjon csak, rajta lesz a telefonjegyzéken. Hozom. A lány két perc múlva visszatért a klinika címével. Az előkelő magánszanatórium a város szélén volt. A térképet követve Miller valamivel délután három után érkezett oda. Mackensen a bomba alkatrészének beszerzésével töltötte a délutánt. A bomba lett titka, hogy egyszerűen kell csinálni. Olyasmivel, ami bárhol beszerezhető, mondta egyszer régen a kiképzőtiszt. Egy vasüzletben cint és forrasztópákát vásárolt, Vegy egy fekete szigetelőszalagot, néhány méter vékony drótot, egy drótvágót, egy 30 cm-es meg egy tubus pillanatragasztót. Az egyik elektromossági boltban vett egy 9 voltos zsebrádióba való elemet, egy kis izzót, amely körülbelül 3 cm átmérőjű volt, két darab néhány méteres, jó minőségű 5-amperes műanyag bevonatú vezetéket, az egyik piros, a másik kék színű volt. Precíz ember lévén adott arra, hogy megkülönböztesse egymástól a pozitív és negatív pólust. Az írószerboltban öt darab nagyméretű radírgumit vásárolt. A gyógyszerkereskedésben beszerzett két csomag gumiófszert, azaz csomagonként 3-3 darabot, majd végül egy zöldségesnél vásárolt egy fémdobozba csomagolt kiváló minőségű teát. Mivel alapos ember volt, nem szerette volna, ha a robbanóanyag átnedvesedik, a teásdoboz szorosan záródó fedele pedig még levegőt sem engedett be, nemhogy nedvességet. A bevásárlás végeztével a térre néző szobát vette ki a Hohenzollern hotelben, hogy szemmel tarthassa a parkolót munka közben. Biztosra vette, hogy Miller visszatér. Mielőtt felment volna a szobájába, a csomagtartóból kivett negyed kilónyi plastikot, ezt a gyerekek játékgyurmájára emlékeztető lágy anyagot, meg egy elektromos gyutacsot. Az ablakkal szemben leült az asztalhoz, és fél szemmel a teret figyelve a keze ügyében egy csésze fáradtságűző fekete tával munkához látott. A bomba egyszerű szerkezet volt. Legelőször a WC-be öntötte a teát, és csak a doboz tartotta meg. A doboz tetején lyukat ütött a drótvágó nyelével. A piros drót végéből lecsípett egy 30 cm-es darabot. Ennek a rövid drótnak az egyik végét az elem pozitív pólúsához forrasztotta. A negatív pólúshoz forrasztotta az egészbe hagyott hosszú, kék drót egyik végét hogy a véletlen érintkezést elkerülje, a két vezetéket végigvezette a telep két ellentétes oldalán, majd az egészet átkötötte szigetelő szalaggal. A rövid, piros vezetéket a detonátor érintkezője köré tekerte. Ugyanide csatlakozott a piros vezeték másik, hosszabb részének az egyik vége is. Az elemet a drótokkal a teásdoboz aljá helyezte el, a detonátort mélyen beleszúrta a robbanóanyagba, amelyet ugyancsak a dobozba, az elem tetejére rakott, még csak a színültig meg nem telt. Majdnem teljes volt az áramkör. A telep és a gyutacs között megvolt az összeköttetés. Az egyik drót a detonátortól a semmibe vezetett, csupasz vége a levegőbe lógott. Ha a kék és a piros vezeték csupasz végei érintkeznek, zárul az áramkör. A telep elektromos töltése berobbantja a gyutacsot, amely egy éles csattanást hallott. A csattanás hangja azonban elvész majd a dörejben, amelyet a felrobbanó plastik idéz elő, és amely elég lenne ahhoz, hogy romba döntse a szálloda legalább két-három szobáját. Már csupán az elsőtő szerkezet volt hátra. Két kezére zsebkendőt csavart, és addig hajlította a fűrészlapot, míg az középen el nem pattant, így két egyenként körülbelül 15 cm-es acéllaphoz jutott, amelyek egyik végén kis lyuk volt, ezeknél fogva fogadták be a pengét a keretbe. Az öt radírt egymás tetejére rakta. A fűrészlap két darabját a gumitömb alsó, illetve felső lapjához illesztve szétválasztotta őket egymástól, majd szigetelő szalaggal rögzítette, így a két féllabból körülbelül 10 cm a levegőben lógott, és az egész emlékeztetett egy kicsit a krokodil nyitott állkapcsára. Hogy az érintkezést megnehezítse, mackenzen a fémlapok szabad végei közé csúsztatta az iszót, majd bőven bekente ragasztóval. Az üveg nem vezeti az áramot. Már majdnem készen volt. A robbanóanyagból kiálló két drótot átvezette a tetején ütött lyukon, majd a fedelet szorosan rányomta a dobozra. A drótvégek közül az egyiket a felső, a másikat az alsó pengedarabhoz forrasztotta. Ezzel élesre állította a bombát. Ha a kioldó szerkezetre nyomáshat, vagy rálépnek, összetörik az izzó, a két fémlap érintkezik, és záródik az áramkör. Már csak egy utolsó óvintézkedés volt hátra. Nehogy a mezítelen fémlapok véletlenül egyszerre érintkezhessenek egy harmadik fémfelülettel, amely természetesen ugyancsak zárná az áramkört, a hat óvszert egymás után ráhúzta a szerkezetre, amelyet végül hat vékony, de ellenálló gumiréteg védett. Ez kizárta a véletlen robbanás lehetőségét. A kézbombát betette a szekrény aljába a kötöző dróttal, a drótvágóval és a sziketelőszalag maradékával együtt. Ezekre szüksége lesz, amikor a szerkezetet Miller kocsiához erősíti. A szobapincértől kávét rendelt, hogy el ne aludjon, majd az ablakhoz ülve várta, hogy Miller visszatérjen a parkolóba. Nem tudta, hova ment Miller, de nem is érdekelte. A verwolf megnyugtatta, hogy úgysem talál semmit, ami a hamisító nyomára vezethetné, és ez elég is volt neki. Mint afféle jó mesterember, McKenzen felkészült arra, hogy ellássa a feladatát, a többi már a mások dolga. Nem zavarta, hogy várakoznia kell. Tudta, hogy Miller előbb vagy utóbb úgy is visszatér.